Kapittel 10 Og Rehabiam begav sig i vei til Sikem, for det var til sikem alle israelittene kom for å gjøre ham til konge. Og da Jeroboam, Nebats sønn, hørte om det, mens han enda var i Egypt, han hadde nemlig flyktet på grunn av kong Salomo, kom Jeroboam straks tilbake fra Egypt. Så sendte de bud og tilkalte ham, og Jeroboam og hele Israel kom og talte til Rehabiam og sa, Din far gjorde vårt åk hardt,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 Så vi kan svare dette folket som har talt til meg og sagt, «Gjør det åket som din far la på oss lettere.» De unge mennene som hadde vokst opp sammen med ham, talte da med ham og sa, «Dette er vad du ska si til det folket som har talt til dig og sagt. Din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss? Detta er vad du ska si til dem? Min lillefinger kommer sannelig til å være tykkere än min fars hofter.» Og nå?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 Kong Rehabian ventet sig altså fra de eldre mennenes råd, og han talte videre til dem i overensstemmelse med de unge mennenes råd, i det han sa, «Jeg skal gjøre deres åk tyngre, ja, jeg for min del skal legge mer til det. Min far tyktet dere med pisker, men jeg for min del skal tykte dere med skorpionsveper.» Og kongen hørte ikke på folket, for den vending saken tok viste sig å komme fra den sanne Gud, for at Jehova kunne oppfylle sitt ord, det som han hadde talt gjennom skilonitten Akkiat, til Jeroboam, Nebats sønn. Når det gjelder hele Israel, så svarte folket nå kongen, de kongen ikke hørte på dem, og sa, «Hvilken andel har vi, David? Og det er ingen arv i Isais sønn. Vær til sine guder, Israel! Se nå til ditt eget hus, David!» Dermed begynte hele Israel å gå til sine telt men de av Israels sønner som bodde i byene i Juda, dem fortsatte Rehabiam å regjere over. Kong Rehabiam sendte deretter Hadoram av sted, han som var satt over dem som var utskrevet til tvangsarbeid, men Israels sønner steinet ham slik at han døde. Og kong Rehabiam selv klarte å komme seg opp i vognen sin, så han kunne flykte til Jerusalem. Og israelitene fortsatte sitt opprør mot Davids hus, og slik er det den dag i dag.